Єва тихо підійшла до нього ззаду і закрила йому руками очі. Від цього дотику у нього зникли всі сумніви. Ні, вона не зраджувала його. Вона поцілувала його в губи і мостилася йому на коліна. Георгію стало легко, дуже легко. Він зрозумів, що йому тепер начхати на все. Нехай нищать, нехай трощать, нехай палять його добро. Тепер йому все одно, адже він має кохану жінку, і це так багато значить. Вони кохалися з переривами до вечора. Усі його проблеми відступили кудись за обрій. Єва своєю поведінкою цілком затьмарила його проблеми. Вона витіснила з його пам'яті все, що було до неї, все, що сталося за останні десять днів, все зайве. Тепер була тільки вона тільки її смаглява шкіра, тільки її монгольські очі, тільки її кохання. Стало вечеряти. Західне сонце світило у вітальню, де вони вечеряли тим, що їм прислав Ромко зі свого ресторану. Єва включила телевізор і стала клацати пультом. Нарешті вона натрапила на те, що хотіла. Це були новини. Вони їли печену фаршировану курку і запивали молодим вином. Уперше за багато днів Георгій їв з апетитом. Єва не відривала очей від екрану. Георгій милувався нею. Йому більше нічого не треба було в цьому житті. Тільки б Єва була поряд. Завжди. Несподівано вона підсилила пультом звук. На екрані з'явилася фотографія Антипова. Георгій замер. Сьогодні вранці у Львові був знайдений мертвим у своєму ліжку відомий український бізнесмен. Георгій подивився на Єву. Вона буквально пожирала очима телевізор. Його було вбито з його ж зброї у скроню. Не виключено, що це було самогубство. Щоправда, убитий не залишив передсмертної записки. Інші версії також вивчаються. У Єви на обличчі застигла дивна міна що нагадувала ранішній погляд сокола Сапсана на картині. В ній було торжество. Репортаж закінчився. Вона зіткнула з полегкістю і, потягнувшись, недбало кинула. Все. Георгій так і не збагнув, що саме бреніло в її голосі. Він пильно вивчав її поглядом. Євдокія, неначе відчуваючи це, не оберталася. Вона якось похабцем і рвучка встала з крісла, і поспішила на кухню, неначе тікаючи від Георгія. Вона довго не приходила. Коли він туди зайшов, то побачив, що вона курить сигаретом. «Де ти була вранці?» – підозріла, спитав він. «Я?» – неначе нічого не сталося, – перепитала Євдокія, намагаючись замаскувати хвилювання у церкві. «Гріхи відмолювала?» – спитав він і відразу ж прикусив собі язика. Євдокія спалахнула, немов вибухівка. Яке ти маєш право так зі мною говорити? Я маю право, бо ти війшла в моє життя. Ти забуваєшся, не тільки я війшла в твоє життя, ти також увійшов у моє. Убивство – це твоїх рух справа? Я, здається, з Києва нікуди не виїжджала. Ти знаєш, про що йдеться. Я ще раз тебе питаю. Ти в цьому замішана? Ні. Тобто... Отже, ти хочеш сказати, що хоч і не була виконавцем, зате зорганізувала все. Я нічого не хочу сказати, опиралася Єва. Я нічого не організовувала. Я не можу тобі цього пояснити. Ти все одно не зрозумієш. А як же? Зорганізував Георгій. Де мені? Ти хоч розумієш, що ти підставляєш мене. Після того, як я став тиснути на нього з усіх боків, на мене може впасти підозра. Я повторюю. Ми тут ні при чому, і я тебе не підставляла. Це ти мене підставив. Поряд з тобою небезпечно жити. Постраждаєш ти, постраждаю я. Постраждає моя дитина. А мого сина, між іншим, нікого, крім мене, немає. Та де тобі, старому егоїстові, збагнути це своїм самозакоханим розумом? Якщо ви, державні мужі, не можете захистити себе, то що казати про нас, простих людей? Погляд у Євдокії був такий загрозливий, що Георгій злякався. І водночас з ним зробилося щось неймовірне. Чим більше його проймав страх перед тим, що зробила Єва, тим більше його охоплював сексуальний потяг до неї. У цей момент він просто шалено хотів її. Просто шалено. Георгій не розумів, що з ним робиться. Він скопив її за руку, і стиснув, як кліщами. Вона стала фручатися. Георгій не відпускав. Він притягнув її до себе. Єва опиралася. І опиралася по-справжньому, як опирається жінка, перебуваючи у смертельній небезпеці. Її руки були чіпкими і сильними. Однак чоловікові від природи дано було фізично сильнішим від жінки. Георгій протягнув її до себе і вп'явся губами, Її уста. Він уже не розумів, що робить. Пізніше він навіть не зможе згадати, що відбувалося в той момент. Бо він раптово перетворився сучасного цивілізованого чоловіка на звіра. Євдокія відбивалася, як могла. Кілька разів вона націлилася лучити коліном у його найвразливіше місце. Однак Георгія охопило безумство. Він скрутив їй руки за спину, кинув на ліжко – і зvaltував її. Георгій оговтався, коли стукнули вхідні двері. Євдокія пішла геть.